instansiewe hier, Suid-Afrikaanse tyd of Central African Time en jy moet nie weggaan jy is by die rechte plek, jy is by Net Radio SA, Net Radio SA en die webwerf vind jy by www. www.netradiosa.co.za Reden hoekom ek elke keer hier die informatie gee oor die webwerf, is dat jy asb daar moet gaan besoek aflê kyk 'n bietjie by www.netradio sa.co.za nou vind jy die webblad alles rondom netradio sa al die programme wat uitgesaai word en die omroepers tye van uitsending en 'n belangrike ander gedeelte van ons webwerf of een funksie dan, of een faciliteit is die archief. Mens kan by die archief gaan kyk na vorige programme wat uitgesaai is, en dan kan jy dit aflaai of daarna luister. Rustig op jou eie tyd daarna luister. Jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uit saai vanuit Irene, in Pretoria, zuid Afrika een van waar jy ook al mag inskakel, jy is baie, baie welkom hier in Zuid-Afrika, een van ons stede, dorp of plaas of dan as jy in die buitenland is, enige plek jy is net so welkom oor, omdou vir ons gaan dit redig nie oor afstand nie ons werk nie met grense en met mure en goed nie Elke persoon wat inskakel is my boete en my sissie en ons gee om vir julle hoor waar jy ook al mag wees gee om vir jou ons stel belang in jou welsyn ons wil graag hee dat jy gelukkig moet wees en die mens kan eindelijk net gelukkig wees en vrede ervaar wanneer jy vrede gemaakt het met die prins van vrede wanneer hy jou God is, en jy hom aan bid, en omdat ons wereldwijd uitsaai, hierdie golwe van hierdie internet radio, gaan reg oor die ganse wereld, enige mens kan enige tyd nou inskakel, en vir daar die rede, moet die mens, jou kontakte inlig om vir hulle hierdie inlichting te gee as, die, as jy denk dit is belangrik dat die mens hierdie inlichting moet hee dat jy moet luister na hierdie programme as ek jou aanraai om vir mense hierdie inlichting te gee en die inlichting wat jy moet gee is nou nie een verskrikkelike klomp inlichting nie maar net hulle sê waar hulle kan inskakel by www.netradio.sa.co.za en op die webwerf is daar een klein spelerkie waarop jy kan kluk. Maar wag en mens net so bykie gedaldig en dan begin die radio te speel. So ek vraag maar weer help, probeer mense bereik ons gee uiting aan hierdie opdrag en uitvoering aan hierdie opdrag van Jezus dat ons die hele wereld moet ingaan. Hy is gesteld op die hele wereld en ingesteld. Daarom sê die woord, want so lief het God die wereld, dat hy sy enige boore sên gestuur het, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloor, mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. En Paulus verduidelik daar die woordkie glo, elkeen wat glo, in Romeine 10, daar vanaf vers 14, kan jy lees aan, oor hoe dit alles werk, dat jy mens moet luister na die woordverkondiging, dit is net een doodgewone feit. Geloof kom door gehoor, nie, op geen ander manier nie, dit is door gehoor, meer jy die woord hoor, hoe meer werk die woord binnen in jou en in my, en dit genereer geloof, en hoe meer ons luister, hoe meer geloof word gegenereer. So die gedeelte wat Paulus daar skryf in Romeine 10 is om te sê, nou hoe kan nou iemand nou geloof sy nie gehoor het nie? Nou daarom is dit vir ons een om op hierdie internet radio reg oor die wereld Godse woord in klank oor te sit so dit by oore kan uitkome, mense kan hoor, maar hulle kan nie hoor as hulle nie ingelig word nie, dis maar net een doodgewone feit. Van ons kant af probeer ons alles, ons probeer op al die platforms wat daar is wat daar Suid-Afrikaanders is en as jy weet van platforms laat weet my, geef my die webadres daarvan so dat ons met hulle kan contact maak en vraag ons of advertentie daar kan plaas van die radio en van ons programma so die Boedies en sissies van ons wat hier uit die land uitpad gegeet hee vanaf 1994, dat hulle kan inskakel, wanneer hulles wil het graag doen as hulle net weet. En jy weet maar hoe so, alles maar so van mond tot mond, van persoon na persoon versprei word. So is wanneer jy by een goeie restaurant geëet het, en jy dan iemand vertel wat een wonderlijke kost jy daar geëet het, wonderlik die bediening was, vriendlik die mens was, aangenaam alles was, gauw jy bedien was, en die rechte kost gekry, en so meer, en so meer, en so meer, en dit werk nie dood gewoon so. Iemand anders sal dan gaan probeer, ek het dit al gedoen, ek het my sal aanbeveel, om by een specifieke plek curry te koop, en te eet, en dit werk nie dood gewoon van daar die oomlik af hou mense dan nie meer by een ander plek dit gaan kry nie, so ons moet maar vertel en daarom nooi ek jou dat jy dit ook sal doen en ene dag sal Jesus self vir jou dankie sê ek weet dit, want ek, sta, ek weet dit dit staan in die woord Jesus het het self vertel dat ene dag vir mense gaan dankie sê alles wat jy gedoen het hy gaan jou persoonlik bedank en vir jou sê mooi so vir dit wat jy gedoen het met al die liefde wat waar oor Jezus beskik en hy is liefde daarom raai ek jou aan, doen dit vertel mense daarvan, maar een mens moet self eers gedisciplineer wees om het self te doen het is net so goed ek probeer om mense te oortuig om my spesifieke plek te eet maak ek self eet glat die daar nie die klink nie oortuigend nie mense is hier nie recht glo nie en ons wil graag geloofwaardig wees en wat ons doen nou op vanavond een bykie met jou gezels ek gaan nou nou allemaal groet weer wil ek bykie praat oor ons persoonlijke verhouding met God, ons persoonlijke verhouding met hom, want die mens kan hoor by ander mense, want die mense kan jou vertel, mense kan preek, hulle kan getuig, hulle kan praat, maar wat van my en jou en ons eie persoonlijke verhouding en ondervinding met God 3 ena? Nou kom ek groot op begin keer hier in verskillende tale, is Drafutia in die Russische taal, Privet ook, as iemand nou goed ken in Russisch, dan kan die mens oma Privet sê, of daar in die Arabische taal, Salam alikum, mens kan ook daar in verskillende streek, se Mergebaan, ek is seker daar, wat Tania hulle en Linda hulle weet, is Mergebaan, maar daar ander plekke, wat alikum sê, salam, alikum, en ook Allahan, wa salam. En in die Duitse taal, Guten Abend, Shalom, Hebrews, Kalimera, en Grieks, en halloi en haai, en goeie naand vir ons mens in Afrikaans, wat Afrikaans praat en vir die Afrikaanse taal lief het, en graag daarna wil luister, en good evening vir ons mens wat Engels sprekend is, so dat jy ook welkom kan voel. Ja, dit sal net iemand wees wat in Zuid-Afrika groot geword het en tweetalig hier groot geword het en nou in die buitenland is sal dan een waardering hee vir die Afrikaans omdat ons moes maar allemaal tweetalig groot geword het meeste vir ons en kan daarom al by die tale verstaan al praat ons dit nou nie elke dag nie, dan kan mens dit verstaan hier op hierdie program wat oordenking genoem, genoem word meeste van die tyd op maandag, op dinsdag en woensdag en op donderdag is dit nou praktische meditatie en ek moet daar oor nog so door die loop van hierdie program met die praat omdat ek denk dit is te laat om het aan te bied uh, en want as ek een dagse werk achter die rug het is ek teen die aand as ek redelijk poot uit en op vrijdag weer 19 uur en op een zaterdag net so een half uur aangeskuif 19.30 en op een zondag 19 uur waar mens moet die tyd uitkoop anders gaan jy enerzijds vergeet en anderzijds gaan jy so bezig raak met ander al goed, dat jy ook daarvan gaan vergeet. Maar een mens vergeet ons nie jou etenstuid, en nie, nie waar nie. Kom ons sê jou etenstuid in die ochend, is 7 of half 8, kom ons noem nou maar someneer te tyd, hier is het Afrikaanse tyd nou. En jou middag eet hy rondom 1 uur of net na 1. En jou aand eet hy rondom 6 uur. Dan moet ek jou sê, dan val mens redelijk in so'n routine. En je val jou maag. En is ook nodig om dit te doen. Jezus het self mense kost gegeven om te eet. maar hy het Jezus het gesê, mens kan nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God uit gaan en as mens dit nie eet nie, het Jezus gesê, het jy geen leven aan jouself nie, want dis waar die leven, die rechte leven, die eeuwige leven vandaan kom, van Jezus beteken die aardse leven nie veel nie, Hulle wel die mense gehelp het wat gesiek is en soe meer, maar hy het vir mense ook duidelik gesê, wat sal het nou jy op die hele wereld wen en in jy ziel skade leid? Want die eeuwigheid wacht, waar daar geen einde is nie, soos in geen, niks nie, geen einde nie. Dis nie miljoene jare nie, dis ook nie triljoene jare nie, daar is geen tyd nie in die eeuwigheid staan tydstal. Dit is net ek en jy wat hier op die aarde tyd ken. Ons is hier op die aarde en die aarde draai hier om sy eie denkbeeldige as. So fysische draaibeweging die aarde nou so om sy denkbeeldige as het. En dan het ons het ingedeel in 24 uur. En boom behalwe dit Wentel die aarde ook nog om die son. So een keer in 'n jaar 365 en een kwart dae voordat hom om te wentel om die son en dis waar ons vier seisoene vandaan kom. Maar dis ook nie al nie mense. Hele sterrestelsel, hierdie hele Melkwegstelsel van ons beweeg, is aan die beweeg. En dis wat tyd vandaan kom, dis ook om ons aan tyd gekoppel is, maar God gaan alles tot stilstand roep. En jy kan dit maar glo dat God dit gaan doen. Hy het alles geskapen, hy hou alles in stand, hy oorskry al die wette van die natuur. Jy sal onthou bestaar en met God die aarde laat staan Nou as die aarde stilstaan, sê die wetenskapelik is vir jou, dan kan ek en jy nie eindelijk mee op die aarde sit nie, vast sit nie, want dit is die zwaartekracht van die beweging van die aarde wat ons hier vast trek as het ware op die aarde sy so oppervlak, het ons dan nie afval nie. Nou sê hulle, as dit nou plaas van die aarde, nou moet stilstaan, as het geen zwaartekracht op die aarde nie, dan trek ons amal na die naaste ander swaartekracht wat ons trek, en dis die son. Dan vlieg die hele lot van ons son toe, nou jy ek sê verstaan, dan betekent dit ons allemaal uitbrand. Want die lang voor die person kom die tla uitgebrand. Maar God het dit gedoen, hy het die aarde laat staan Jy weet dit, iemand wat gebid het, Joshua, wat gebid het, wat in een gevecht betrokken was en gesê het, jare, ons gaan hierdie strijd net wen as hy vir ons tyd gee. En koning Husky, hy het ook vir die heren teken gevra, hy het weer een baie meer ingewikkelde teken gevra, en dit was dat die skade weer achteruit moet beweeg. Bedoelende nou, dat die aarde nie net staan he maar dat hy nou helemaal ander richting beweeg, die teenoorgestelde. Ja, myse, God kan al hierdie goed doen, hy is God, hy is almachtig. Daar is nie iets wat God nie kan doen. He. En moet hom het ons persoonlijke verhouding hee, met hierdie almachtige God. Ons moet een persoonlijke verhouding met hom hee en ons moet hom aanbid. Al die weesens rondom God op die oomblik aanbid hom, allemaal. En een mens moet uitvind wat dit beteken om hom te aanbid. want die mens kan sekere goed sê en sekere konnotaties daan heg en dan helemaal verkeerd wees. Ek het een dag na een predikant sit en luister wat besig was om hierover te preek oor om God te aan bid en toe staan hy nou by die kansel en hy sê kyk as ek nou manet net by die kansel staan, lyk dit of ek nou die kansel aanbid nou toe staan hy so eentje terug van die kansel af en hy steek sy hande so uit en hy buig voor en toe en hy sê dit is om te aanbid en mense dis maar net sy begrip daarvan alle, alle mense gaan nie noodwendig daarmee saamstem nie Ek het was nou nie oortuig dat dit beteken om te aanbid nie. Voor my is aanbidding een besluit wat jy neem oor God, dat jy nie sonder hom kan lewe en nie sonder hom kan bestaan nie. jy nie maar die besluit neem nie, maar vandaar die oomblik af dan so te leef. Soos iemand wat besef, maar ek kan nie sonder God bestaan nie, kan nie, kan dit dit nie gewoon nie. Hy is die asem hier in my longe, hy is die bloedsomloop hier binnen in my lichaam, hy is die seneweestelsel, wat van my brein dwars dier my jylle seneweestelsel hart loop. Sonder hom kan ek nie bestaan nie. Kan nie. Sonder hom bestaan nie. Hy is soos een naalstring waar een ongebore baba bezig is om moeder die moederseskoot te ontwikkel. En sonder daar die naalstring, as daar die naalstring daar so afgeknip word is, dan gaan die kind dood of dan daar die ontwikkelende fetus, of embryo, wat er stadium dit nou ook al is, ons geem ons nou verskillende name, ons geleerd is, vir die ontwikkeling nou dan van die mens in die stadia. So mens moet werkelijk waar, helemaal, totaal en al so een verhouding hee met God, dat jy self weet om praat, en ek gaan een skrifgedeelte, met die hanteer in hierdie verband, en hy sal het vind in Johannes hoofstuk 4, ek gaan daar gedeelte lees, en terwijl ek dit nou hier in gereedheid kry, ek net toe besluit wat er verse ek nou, nou gaan lees, luister ons hier na Jan de Wet, wat syng oor Godse genade, wat onbeskryflik groot is, nie woorde het, Vir, die, vir sy genade nie ons. Hy sê, ja, dit is onbeskryflik groot. Genade on Dank by net Radio SA, net Radio SA, luisterende dokter. Tine Eilers, wat uitsa hiervan uit Ayrini, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Wil graag met u praat oor die verhouding, een mense eie persoonlijke verhouding met god er enig. Mens kan van God praat, jy kan van God hoor, jy kan van hom syng En jy kan getuig ook van hom Maar is dit nou een persoonlijke verhouding van aanbidding Dat ek hom aanbid? Nou ek gaan een gedeelte lees in Johannes hoofdstuk 4 Wat handel hier oor die Samaritaanse vrouw Toen die Heere dan verneem dat die fariseers gehoor het dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes, herwel Jezus self nie gedoop het nie, maar sy disciples, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Ek net die, die mooie gesintheid wat jy hier sien van Jezus, omdat Johannes die dooper het self een gemeente gehad. en hy disciples, hy was hylle rabbi en Jezus het na hom toegekom en is dierom gedoop en het was juist vir die disciples van Johannes' snaaks dat Jezus nou nie aangesluit het by die gemeente daar van Johannes die dooper nie maar dat Jezus nou selfs sy eie disciples het en dat hy ook mense gedoop het, alhoewel die bybel hier sê, Jezus het self nie iemand gedoop nie, maar sy disciples het hulle gedoop. En toe die gericht nou verspreid, dat Jezus meer disciples maak, dat sy kerk nou groter word, dan as die ander kerk, en jy weet ons wat geweerm ons, by solke omstandighede, is dat mense nie, die licht op iemand anders wil sien skyn nie, dat die ander kerk nog groter en vinniger groei. toe het Jezus Judea verlaat en weer na Galilea toegegaan. Jezus besluit, hy gaan nou nie vir Johannes een oppositie wees nie, wil het nie wees nie. Wil nie dat daar sulke gevoelens ontstaan nie. Het nie een prachtige, mooie gesintheid van die Heer Jezus. En hylle wel, Jezus' bediening is ons nou waie meer krachtig as die van Johannes die dooper. Want hy onthou ons nou, dat Johannes die dooper sy disciples het nie geweet van die doop in die naam van die Heer Jezus nie. Want God dier enig, Vader, Seen en Heilige Geest nie so was een onvolledige prediking wat die mens in handelinge van lees, daar waar daar een groot prediker ook gewees het, in die sel omgeving waar Paulus opgetreed, ja, Paulus, en hy het ook net geweet van die doop van Johannes, en vir die reden moes, Johannes, moes uh, Paulus hulle weer oordoop. Interessant, nee? Die heel eerste wederdooper was Paulus. Hy het mense oorgedoop, dan betekent het, jy word weeggedoop. En dis waar die woord wederdooper vandaan kom. En dit het ook in ons tyd, ook een soort van een skeldoord geword, van mense wat nou wederdoopers is. Maar hoe dit ook al sê, ek laad het daar. Jezus het toe weggegaan, daar uit die omgeving waar Jesus, Johannes die doper in Judea gedoop het en mense geroep het tot bekeering. En Jezus het na Samaria gegaan, hy het dier Samaria gegaan op pad Galilea. Het was interessant, as jy dit nou nie weet nie, dan kan ek het maar net vir jou noem. Nou die jode het nooit dier Samaria geloop nie, hulle was kwaad vir die Samaritane en ek gaan nie nou in al die geschiedenis hier, want dan moet ek nou terug gaan na die heel eerste drie konings wat Israel gehad het, ah, na Saul en David en Salomo, en vir jou wees hoe die reik geskeer het in Noordrijk en Zuidrijk, en al die vijandigheid wat daar ontstaan het, want die, die Noordrijk was in Samaria gevestig, in die Zuidrijk in Jerusalem, so, hulle was kwaad vir mekaar, kijk, mense wat skeer vir mekaar, was kwaad vir mekaar. Maar Jezus, toe hy nou na Galilee toe gaan, want een mens het twee keus is, een van twee, of jy gaan door Samaria, wat die makkelijkste pad is, die kortste pad, of jy loop, soos wat die joden geloop het, hulle loop nou van Jerusalem af, reg uit daar na die dooisese kant toe, en dan gaan hulle daar oor die Jordaan rivier, en dan loop hulle aan die andere kant van die rivier, wat eindelijk nie deel is van Israelie, maar wat deel is van Jordanië. Dan stap hulle nou in een noordelijke richting, totdat hulle verbuis Samaria is, en dan gaan hulle nou weer oor die Jordaanie rivier, na Galilea toe. Maar Jezus het dit nie gedoen nie. Jezus stap, sommer door Samaria, en hy kom by die stad van Samaria, wat Siggar genoem word, na by die stik grond, met Jacob aan sy sien Jozef gegeet, so daar is die put van Jacob, en die put van Jacob, die fontein van Jacob was daar, Jezus het toe, omdat hy moeg was, van die reis, sommer by die fontein gaan sit, Sien jy, Jezus was een mens net soos ek en jy. Hy het ook moeg geword. Net soos wat ek en jy moeg word. As jy die heel dag gearbeid het, gewerk het. En die avond nou nader kom Dan is die meeste van ons wat werk, is dan moeg. Omdat ons maar net doodgewoon vlees en bloed is. So Jezus was moog. En toe het somme daar by die fontein gaan sit, soos wat enige mens. sou gaan sit daar by een fontein, maar daar is water, plek van water waar jy kan water drink, een put, staan nou fontein, maar dit is nou een put met fontein water uit die aard van die op opborrelende water daar, dit is omtrend die zesde eer, en toe kom een vrou uit Samaria, om water te skip. Jezus sê vir daar, geef my water om te drink. Nou dit klink nou hier, asof hy sommer net, uh, sonder die doorde geachting praat, maar ek is oortuig daarvan, Jezus het vir haar gevra, of hy nie asjeblief, van die water kan kry, wat sy nou daar, kom kry by die put nie. Want sy disciples het na die stad gegaan om voedsel te koop. Jezus was baie meer geïnteresseerd in mense as wat hy in koos geïnteresseerd was. Jy sien die verskil, ek hoop jy merk dit mooi so me op, die disciples is allemaal stad toe om te gaan koos kry, Jezus het sommer daar by die put gaan sit, want hy het een baie belangrike afspraak hier met iemand, hier die vrou van Samaria. En Jezus begin met hier die gesprek om haar te vraag of sy vir hom van haar water kan geef. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, nou hoe is dit, dat hy wat een jood is, van my vraag om te drink terwyl ek een Samaritaanse vrou is. Want, die jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Nou verstaan jy nie, dit kom al daar van die da toe die, toe Salomo gesterf het, die derde koning, toe die rijk geskeer en toe is hulle geskeer in 2e, die Noordrijk en die Zuidrijk, die Noordrijk pas toe in Samaria, hy het hulle hoofdkwartier in Samaria gehaad, terwijl die Zuidrijk in Juda of Judea met hulle hoofdstad in Jerusalem was, en hulle het oorlog te mekaar gevoer. So kwaad was hulle vir mekaar. Wel altyd nog kwaad. Het is nou al donke jare daar lang daarna dat Jezus nou hier door Samaria stap. En die vrou is verbaasd dat Jezus met haar net enigszins praat. En daarom vraag sy ook vir hom, nou hoe is dit dan nou? Dat die wat die jood is, vir my vraag om te drink terwijl ek een Samaritaanse vrou is, want die joode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. En Jezus antwoord en sê vir haar, hy antwoord daar nie nou hierop, hierdie vraag nie, hy sê nie, Jezus antwoord nie altyd mense die vraag wat hulle vraag nie, omdat hulle nie altyd precies weet wat hulle vraag nie. Hy sal ondou hem ook met Noekedemus die nacht na Jezus toegekom en hy sê vir Jezus, hy sê vir hom, hy is profeet wat van God gekom het want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie en Jezus het hom nie eers daarop geantwoord nie, hy het nie daarop reageer nie Jezus het vir hom gesê, Nicodemus as een mens nie weergebore is nie dan kan jy die koninkrijk van God nie sien nie, want Jezus weet eindelijk hoekom hy daar is al het ons soort woorde en begrippe en goed jy weet ons small talk Mense ontmoet mekaar en begin hulle soms so een anknopingsgesprek te, te voer, wat eindelijk nou nie die bedoelings openbaar van, hoe kom ek hierdie persoon nou met jou praat, later kom jy nou achter. Maar Jezus lees nou vir een mens, hy weet, so as ek en jy nou om toe gaan, vanavond ook, of nou, of ander ook al ons met hom praat, ken hy die bedoelings, al het ek en jy nie die rechte woorde nie, gelukkig het ons die geest van God binne en ons wat van ons intree en wat ons gedagtes en ons woorde help so ons dit reg geformuleer kan kry want die geest van die Heere weet wat ons nie altyd weet nie, ons weet nie altyd wat om te bid nie, so sê die skrif en so help die geest van die in ons en so het Jezus nou sommer direct as ek die woord kan gebruik met die deur in die huis geval Naar het sy vir hom gesê het, maar hoe is dit nou dat u nou met, met my praat, is een Samaritaanse vrou? Jezus verduidelik dit nie van, hy sê vraag, as jy die gave van God geken het, wat is die gave van God? Dit die Heilige Gees. Dit is die belofte van die Vader, dat die mens die Heilige Gees kan ontvang. Dit is al jou kers wat gegaan het binnenin jou, jou, jou lamp. Nee, the spirit of man is the candle of the Lord. Dis hier die lamp wat doodgegaan en daar nie daar van Adam en Eva. Maar God wil die lamp weer aansteek. Nou sê Jezus vir haar, as jy nou die gave van God geken het, en geweet het, wie hy is wat vir jou is as jy geweet het, wie praat nou met jou? Nou wie het nou met daar gepraat? Mense, dit is God, wat vlees geword het, wat sichtbaar geword het, wat die by ons mense kom woon het, as imaandeel, wat beteken God met ons. Selfa, sy, hy vraag, as jy nou gewet het, wie dit is wat hier met jou nou spraat, dan sou jy vir my gesê het, geef vir my, water om te drink, sal jy hom gevra het, en hy sal vir jou levende water gegeet, dis die heilige gees, nou Jesus, bly die dooper, met die heilige gees, soos wat Johannes die dooper gesê het, ek doop jylle net met water, maar na my kom iemand anders, hy is groter as ek, ek is nie as werd om sy skoene aan te draan nie, hy doop jylle met die heilige gees, So Jezus sê, want hy is die dooper met die heilige geest, Johannes is die dooper met water. Die vrou sê vir hom, Heere, Eten is een skepding nie, en die put is diep, waarvan dan gaan u dan nou water kry? Kan u sê? hierdie gesprek is hierdie gesprek vergelijk met die gesprek wat Jezus met Nicodemus gehad het, die Jezus vir hom sê, mens moet weergebore word, anders kan jy die koninkrykje sê nie, <coughs> excuse toch, en jy kan nie daar inneem, toe is Nicodemus heel die mekaar, en hy vraag, heren, nou hoe kan die mens, weer een keer geboore word, jy kan toch nie tweede keer in jou moederse skoot ingaan en nou weer hier die hele proces van geboorte deur gaan nie. Toom is Jezus van verduidelik, maar daar twee geboortes. Daar is daar natuurlijke geboorte en daar daar een geestelijke geboorte. Net so moes hy nou hier verduidelik, want hier die vrou val nou vast by die water sy sê net hier die put Sy sê nie die geestelike dinge nie, nou hoekom he, die bybel sê die natuurlijke mens neem die dinge van die geest nie aan he. Maak jy van hom sin he, as ons met mense geestelik praat, dan moet jy met iemand praat wat weergebore is, anders gaan die persoon glad in kop of stert uitmaak waarvan jy praat nie. So nou sê die vrou vir hom heren, jy het dan nou eerst die ene, jy is een skipding daar by eene. Nou gaan jy nou waterskip, jy het hier diepe tyd. Jy toch nie groter as ons vader Jacob nie. Nou kom sê sê dit. Sê weet nie wie Jesus nie. Mensen, die mense in die hele Israel het nie gewet wie Jesus nie. Hulle het nie gewet hy is ges, gebore nie. Hulle het nie gewet van die profete het gewee, die profete het voorspel dat hy gebore gaan word en in Bethlehem, maar toe Jezus daar rondstap, toe ken hulle om nie, weet hulle nie, hy herken hulle om glad nie. Dit is verskrikkelijk. U is toch nie groter as ons vader Jacob nie die put aan ons gegeet, en self daaruit gedrink het, en sy seens en sy vee. Mense, kijk wat die vraag vir haar sy, is toch nie groter as Jacob, die mense, hierdie Jesus wat voor haar staan, is die skipper, hy het vir Jacob gemaakt. Jesus antwoord en sê vir haar, Sien jy, hy antwoord daar weer nie oor hierdie, is jy nou groter as, as Jacob? Hy sê vir da, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in der ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek om sal gee, sal in om worte fontein, van water wat opspring tot in die eeuwige lewe, en daar drapt die penny, daar gebeur die wonder, binnen in hier die vrou, en die vrou sê vir hom, Heere, geef vir my daar die water, so dat ek nie meer dors hoef te kry nie, en hier kom te kom skip nie. het een lang gesprek daar met Jezus gehad oor aanbidding en hoekom aanbid hulle in Jerusalem en hoekom Jezus hulle nou wat deel van die joor is, hoekom aanbid hulle in Jerusalem, hoekom bid hulle hulle hier op hierdie berg, die Gerrisu berg, en Jezus vraag gesê daar kom een uur en dit is nou, want die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die vader soek mense wat om so aanbid, mense, dit is wat God soek, hy soek na mense wat om aanbid nie, mense wat van hom praat nie, en wat oor hom syng nie, en wat getuienis aflever net oor hom nie, hy soek mense wat om aanbid in gees en in waarheid. En hierdie vrou is in die stad in, en sy het mense gaan vertel van Jezus want sy het haar waterkant toe net daar gelaat en naar die stad gegaan en vir die mense gesê kom kyk dit klink baie nie soos die eerste disciples hulle was bezig met visse te vang en met skuite daar te wees hulle het alles net so gelos die nette, die boot, die hele lot en hulle het achter Jezus aangestapt dan begin jou leven, dan verander die totale al. Dis soos iemand wat die skaapwachter is en die Heere roep, om, maar nou pas nie meer werkelijke skape met wol op, nou hy is nou bezig om mense na hulle om te zien, of vir visserman en die Heere sê, ek gaan julle nou visser van mense maak. Nou is sy met die mense gaan praat, En toe sê hulle nou vir die vrou Nadat hulle Jezus ontmoet het Sê hulle vir hierdie vrou In vers 42 Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie Kijk sy het ons nou vir hulle kom inlig Vertel van Jezus als wat hy doen Sê ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie Want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wereld is. Mensen, dit is nie wat hier gebeur. Ons glo nie meer op grond van wat jy sê nie. Nee, dit is nie om het hulle besig is om het te verklein neer of iets nie. Hulle het geestelik gegroei Ons het nou een persoonlijke verhouding met hom. Ons glo nie meer op grond van wat jy sê nie, wat jy sê is waar ja, maar ons glo nie meer op grond daarvan nie ons het self een persoonlijke verhouding met hom die mense, dit is die paakie wat ek en jy moet stap ons moet met God self praat, ons moet self vir hom sê wie hy is en wat ons glo wie hy is en as ek in die ochend wakker skrik, dan weet ek, hy onderhoud alles, dus hy wat besluit het, dat ek nog een dag moet leven, of dat ek moet wakker word, minstens. Hy besluit daar oor, en dis dan, dan hoe waar een mens, eindelijk daar net van je oor oop gaan, moet je eindelijk met God praat, En ek zou sê wat die mens moet doen, en ek wil dit self doen, ek het een wekker wat my wakker maak op my cellfoon, en dan speel dit nou soms so een denkie, maar ek denk, ek moet een gebed kry, wat ek hier op moet plaas, dat die gebed my liever wakker maak, dat ek met God wanneer my oe oop gaan, wanneer hier die alarm aangaan, dat het nou nie soms maar net niks zeg in die woorde sê nie, maar dat het liever dan een skrifgedeelte sal wees of dan een gebed, so dat mens onmiddellik met God in kontek kan, kan wees, want jy kan nie dit bekostig om sonder hom een tree te gee nie, nie ees om asem te hal sonder hom nie, en aan hom te dink en met hom te praat en vir hom te sê, Herre, wat is dit in hierdie dag precies wat ek moet doen, behalwe die routine dinge wat ek moet doen, is daar miskien iemand wat oor my pad moet kom, is daar iemand met wie ek moet praat, en as ek met die persoon praat, wat is dit wat ek moet sê, help my, ek plaas my julle leven weer op niet in u handen, want ek weet grad nie hoe ver hierdie dag eers gaan vorder nie, en leef ons deel van een seconde na breekdeel maar net uit sy genade net soos wat Jan de Wet gesing het oor die genade van God wat onbeskryflik groot is, ons het nie eindelijk woorde nie maar sommer net as een klischee nie maar denk nou aan die genade dat God met jou gepraat het soos hier die vrou Denk jy nie, dit is absoluut genade van God dat Jezus besluit het, hy gaan nou door Samaria stap. Jode het doen dit nooit. Hy stap daar en hier kom een vrou van Samaria en die jode het geen gemeenskap met hulle nie. Soos niks nie. Maar Jezus kom praat met haar en hy hylle leven verander en sê, ontvang hier die water, want Jezus gaan vir jou die water gee, as jy dit van hom vraag. Hy het dan gesê, as jy nou gewet het wie met jou praat, so jy vir my gevra het vir die Heilige Gees, maar boete, sê, sê, jy luister, jy moet dit vir die Heere vraag, jy moet vir hom vraag, Heere, geef vir my meer van die Gees, elke dag, assoblief. En dan herinner jy sommer vir Jezus, aan die feit dat hy dit vir hierdie Samaritaanse vrou gesê het, en sê, jyre, net soos hy, kom ek nou na u toe, en ek kom vraag ook soos hy gesê het, geef vir my asjeblief van daar die water. Want hy jylle lewe het net al verander. Die gewone dinge wat sy gewondek op die dag gedoen het, namelijk om water te kom skep daar, en dan in die stad in te vat, dat hy kan net daar bly staan. Want haar lewe is toe onder die beheer van Godse geest wat Jezus vir haar gegeet. En wat sy gevraai het. Wil jy nie van aan dit vir die Heere weer op, niet vra? Help my asjeblief, want jy kan nie een persoonlijke verhouding hee met God, as Godse geest nie in jou woon nie en jou gedagtes gevangen neem. En elke argument tegen die kennis van God sal afbreek en jou gedagtes gehoorzaam maak aan die Heere Jezus. As het gehoorzaam is aan die Heere Jezus, dan doen jy wat die woord sê. Dan, die Heilige Geest herinner jy nie aan iets anders as die woord van God nie. Dit wat in Godse woord staan nie, want dit is die lewe. Hy wat die soon het, het die lewe. Hy wat die soon het, het nie het nie die leven nie. En daarmee gaan ek jou nou groet, hier van my kant af, en mag jy een wonderlijke, wonderlijke nachtrus ondervind, en dan sien ek jou dievier, volgende keer, 7.30, Sagedaam, Die Heer is die sieninge is met jou oor. Die Heer is lief vir jou, ek geop om vir jou. Shalom.